Почала хапати в обидві жменьки і по кишеньках розпихати. Крихте, але ж воно дармове, увірване, відхоплене вище неустаткованої держави і привласнене. Господи, невже так само було скрізь у світі? Невже через це дике поле селенського безлату, беззаконня, без просвіття перейшли і інші народи? до спільноти, з якими нібито ми так щиросердо прагнемо, приваблені тамтешньою демократією і верховенством права. Наталка вкотре перекрутилася на твердій вагонній постелі, гірко сміхнулася. І на чим ти, дурна, трудиш собі мізки? Вона тобі треба і чи залежить воно від тебе, буде із інших твій зболакованим красивим нігтиком. Краще подумай про міру свого таланту. Чому він і на яке діло придатний? А що тут думати? Ти вже і так, може, і позасвідомо, без зайвого філософствування спрямувала його на розшуки Павла, і твоє призначення – бути на цій землі його янголом-охоронцем а хто не смілиться запідозрити янголів у відсутності хоч найменшого хисту. Взяти на себе відповідальність за живу людину, то справді треба мати необиякий талант. Живу? А чи живий Павло? Ворожка дала їй таку надію. Але що з неї візьмеш? Навпаки. То ворожка взяла в неї, півзарплатні лише за те, що вона почула відповідь, яку й хотіла почути. А скільки людей в цій країні пропадає без вісти? Вони Микола казав про те саме. І хто пропадає? Молоді, сильні і здорові. І що особливо страшно, останнім часом пропадають іще й діти. Служба розшуку називає нові і нові імена зниклих. Як же таке може бути в цивілізованій країні? в самісінькому географічному центрі Європи. Вийшли дівча з дому на прогулянку і не повернулися. Хлопець подався на домовлену зустріч з однокласниками і не дійшов, зник, розчинився в повітрі або що. Де ж вони діваються, що ніхто слідів їхніх чи останків ніде не знаходить? Чи справді лишається вірити чуткам, ніби в тих пропалих вирізають здорові органи і продають за великі гроші кудись за кордон для пересадки їхнім безнадійно хворим одноліткам? Ніби існує ціла підпільна мережа, великий донорський бізнес, і його не можуть накрити і викрити, бо дах над ним тримають такі персоналії, що коли таємно явити на світ Божий, багатьом заклинить розум неспроможний повірити в побачене і почуте. А втім, живемо нині не знати де, чи в країні чудес, чи в перенаселеній божевільні, чи в королівстві скрилених дзеркал, чи в задзеркаллі, чи у світі віртуальних людей подій. І вже нікому не заклинює розум і свідомість навіть від найжахливіших новин. Гуманізм означає людяність. Мене ще кілька десятиліть і причмилене всеновими новими новими жахами людство спокійнісінько розпрощається і зі словом, і з самим поняттям, яке чим разу більше дратуватиме своїм безглуздям. Невже це і є світле майбутнє людства? І що має діяти, та як поводитися той, Хто не схоче і не зможе існувати в такій спільноті істот, які за звичкою чи не без гордощі, і далі називатимуть себе хомо sapiens, Лягати на операцію з видалення органа, яке відповідає за людське в людині. Чи вдатися до мотузки і міцного сучка на дереві десь у лісовій гущавині? Чому ніхто, ні влада, ні громада, ні гуманітарні інституції, Уперто не бажає помічати масового, всеохопного морального виродження, легалізованого спритниками і поставленого на безперервний конвейер добування легких величезних грошей. День і ніч крутить, торготить, набирає обертів, могутня машинерія, з назвою на який світ звихнувся давно, а ми ускочили в той звих щойно, і радесенький і що бізнес. Це вже й не окрема імперія, не окремішній світ, а геть увесь білий, білий світ, а власне, його новітня суть, і в ньому безмежному, не розділеному жодними кордонами, напханому мільярдами проблеми проблемочок.